dat die is en ons kom gee die eer volgend en ons aanbid die vader en glory to the lamb vader ons kom eer die net volgend dankie vir die god wat ons aanbid dankie dat die altyd daar is vir ons en vader dankie vir die vorig om in die gemeente te mag wees ons eer die Ons sê in hierdie dienst in die naam van Jesus. Amen. En dan wil ek net vir die moeders, ek weet, is nou moedersdag vir dag, vir jylle ook, ek sê baie dankie, vir jylle rol, wat moeders speel, jy weet, dit is, jy weet, dit um, ons ken ons ma, jy weet ons ma, so ek het nou nie met my ma nie, en dit is so kostbaar om te weet, jy weet, en om grootgemaak en opgevoed te gewees het, dier so kostbare maas, soos wat ek gehad het. So, ons eer ons maas. Goed. Ach, jylle, ek wil met jylle deel vandag oor, oor een belangrike ding, jy weet, ek sien dit in mye lewe, dat, dit gaan oor vaardighede, dit gaan oor geestesvaardighede. Ek wil dit prakties maak, jy weet, Ek wil nie, het my theoretisch klink daar nie, want die groot uitdaging, vooral in ons gemeente, is dat dat woord by ons voeten moet uitkomen en het moet praktisch raak in ons levens. Anders ervaar ons dit nie, jy weet, anders beleef ons nie werkelijk wat het beteken jy weet, om om Christus en om sy geest binnen ons te heen nie, en dier oortuig te raak en vernieuwe te raak in ons denken oor God, oor sy woord en oor wie hy is nie. Nou, weet ons het, by my, as ek nou kyk na my, ek wil, as ek moet sê, ek wil prakties raak, in my vakgebied, waar ek nou vak adviseer is, die vak is ekonomie, is daar sekere vaardighede wat ons toets van kind is, volgens ek samen vraagstel, as ek kyk na hoe ek samen alweer die laatste 3-4 jaar verander het, dan sien ons dat ons begin die kinders baie meer op hulle kritieke denke vlak probeer as hulle toets. Want, jy weet, ek dink die, ons het achtergekom, vooral ons vak het ons achtergekom, vooral ons pan-examonatoren het achtergekom, dat kinders kan vir jou verbatum sekere feite weergeer, uh, is al, alweer kopie van wat hy geleer het, is een bekende vraag, hy gee nie die vraag weer, maar hy leer nooit om te dink nie. Je weet so, um, door om die rechte vraag te vraag, kan ons die kinders in die dink sit. Je weet, om op die oud aan te gaan, en om sekere goed van hulle te verwag om te doen, stimuleer glad in die kinders te dink nie. So, en die moeilikheid nou is, Wat ek sê vir my onderwijsers ook, is ons sien dat, as ons kuit aan die diagnostische verslag en goed van wat op DBE vrygesteld word, ons sien ons dat die rede hoek om meeste van die kinders drijp, is juist as gevolg daarvan. Uh, omdat hulle nie kan dink nie. En uh, dis nou die uitdaging is nou in ons geval, is nou om, om onderwijsers die vaardighede te leer, hoe om die rechte vraag te vraag en hoe om kritieke denken te stimuleer by kinders en ook dan nou aan die kinderse kant weer, is hoe reageer ek op so'n kritieke denke vraag? Je weet net eenvoudig die vraag van, wat denk jy daarvan? As ons kyk na onderwerp soos werkloosheid, sê nou maar, nee, wat denk jy daarvan? Om dit, je weet, uh, in die verlede het ons een snaakse vraag, een vraag, wat die kinders heel dom gemaakt het, om te sê nou maar om te analyseer of te of wat ook al dan weet die kinders nie wat om te antwoord nie. Maar as jy om een eenvoudige vraag vraag, soos bijvoorbeeld, wat denk jy daarvan? Dan sit jy om onmiddellik in ander denkvlak. Jy weet, so die uitdaging is, om daai vaardighede by onderwijsers en by kinders, jy weet, vastgeleed te kry. En uh, dat, dat mis jy so baie dink in ons woord, jy weet, om vaardighede, en dit is so kritis nie, dat ons daai geestelike vaardighede sal bemeester, as ek het so kan uitdruk, om dit te bemeester. Um, want die lewe daar buiten vereist het van ons, die omstandighede, die dinge, goeders, en die van ons geestelike vaardigheid. En, uh, dit is eindelijk maar die trant waarin ek vir ochend met julle wil geseld. Want as jy kijk na, en ek wil jy misschien mis, kijk na die skrif, as jy bekende skrif, en ek dink, as jy terugdink aan Jan, het hy julle sessie gehad, reeks gehad, oor geestelike volwassenheid. En een van die goed, wat ons sien by die Hebreus 5 vers 14, waar hy sê, vaste spuis is vir die volwassenes. Vaste spuis is vir die volwassenis. Nou, om op geest te opruid, is vaste spuis. Dit is dier die geestes geestesvermoens geoefen. Vir die wat geestesvermoens besit, en wat dier die gewoonte geoefen is. Om die kwaad en die goeie van mykaar te onderskui. So, um, ek sien duidelik, dat die verwijs wat as ons praat van die geestes vermoens besit. Die volwassenis, wat die vaste spuis is vir die volwassenis, dit is vir die wat geestes vermoogens besit, dit is vir die oons wat geestes vaardighede het, die geestes vaardighede. Weet, ek gesê ook so die week weer met iemand oor die rol wat omstandighede in die oudse lewe speel. Ek weet, ek wil nie die hele oor die goede maal, dit is so kritisch nie, dat omstandighede kan een ou maak of breek, dit is die realiteit. Dit kan die mens baie seer maak, of het kan jou baie sterk maak. Dit is die twee, die twee opties wat daar is in omstandighede. Dan in, in een groot mate af van hoe ons omstandighede sien he, en hoe ek myself hanteer binnen in omstandigheid in die omstandighede. Ons het daar oor gepraat, soor ek terug ook. Ek kan daar teen en ek kan dit bewonder, en ek kan, baie waarde hek aan die goed, en dit gaan ook so effect op my leven hee, Jy weet, ek sien dat, ons sê al net, jy weet, oor een vrou nou die dag weer, jy weet wat, eenvoudig net, jare terug al, waar self uitgemaak het, dat die, die omstandigheid waar sy is, die sykte toestand waar ons sy is, is, dit is een gegewe, dit is uitgemaakte saak. So, dit het baie lang terug gebeur, dit was een omstandigheid wat op haar pad gekom het, en, wat het sy gedoen daarmee, wat maak ons daarmee, jy weet, ons, ons kan dit aanvaar, ons kan maar net sê, dit is maar die plan, en ons moet maar saam gaan met dit, jy weet, as ek dink aan hy vrou, is miskien al dertig jaar, is al bezig, met die gevolg van die besluit, om te blijse daar, dertig jaar, is die tyd wat ou moors, jy weet, om een besluit te neem, oor sekere goed, en, dit is so een noodzaak, dat ons nie getrep moet raak, in omstandighede nie, want dit is so makkelijk om getrep te raak, jy weet, is so makklik om te bly vastkop daarteen. En sted daarvan om te besef, jy weet, ek, daar is soveel ander voorbeeld wat hy ook kan noem oor, hy weet, hy het grootgewoord in huis waar hy nie een pa het nie. En um, die pa die die ma verlaat, jy weet, en nou is die sien, is nou kwaad, en vir baie jaren loop hy met die wrok en met die haat en met die woede en die kwaad, en al hy goed loop hy ook mee vir baie lang. Daar is tak sekere goed wat wat lang terug met die ouwe al gebeur het, dit is omstandigheid baie jare terug, maar dit het nog steeds een effect op jouwse leven, dit is eindelijk maar wat ek wil sê, is dat omstandighede kan baie lang saam met jou loop, as hy ou nie klaar maak met omstandighede, as jy nie jou oog afval van dit af nie, en op iets beter fokust, nie, nee, ons weet moes, ons het dit moes nou gesien daartijd ook, ek het so paar sonde, het ons nou daar gepraat, jy weet, as mys denk nie daan, dan wat het Jesus kom doen, en jy saai 61 beskrywe dit so mooi, waar hy sê dat uit vrylating bewerk, uit die tere binde vir die gewondes, vir die seer gekrydes, om mense te genees, daie fantastische woord wat ons het. Nou, soos ek gesê het, ek het toe paar sondag het ek daarover gepraat, oor om stil te staan by die omstandighede en om vast te staan daar, en om hier goed te bekyk en te bewonder en, en, en alle effecte daarvan. Maar ek wil nou dag wil ek een stapie verder gaan, eindelijk. Dit is eindelijk my oogmerk, is om een stapie verder te gaan. En, en vir jou die vraag te vraag, en vir myself die vraag te vraag, hoe berei ek my voor, vir jy goed wat so na oud te kom, vir die leven daarbuiten, vir die krom en verdraaide wereld, hoe berei ons ons voor daarvoor? Um, want as jy kyk na 1 Peterus 3, ons, en ek, dit is ook een bekende skrif, kom ons lees gauw die skrifie, uh, 1 Peterus 3 vers 15 en ons het die skrif oor ons gereelties om, maar heilig die here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen, aan elkeen wat van julle rekenskap is, omtrein die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Nou ek wil een bykie raai skrif net, bykie ontrafel en iets sê daar as hy sê, maar heilig die Heere God in julle harte, wat beteken dit? Wat beteken ons harte? Dit beteken ons denk en nee. Heilig die Heere God in julle denke, in julle manier hoe julle denk, Heilig om daar, hoe bedoel ons heilig, beteken is om ons denke te heilig met hom, met God, uh, om die oude denke te verplaas, die oude denke oor omstandighede om dit te verplaas, want hy sê in julle harte, en wees altyd bereid, wees altyd gereed, wees altyd voorbereid, Het is een kritische skrif, en die wees altijd voorbereid, om, sy, om verantwoording te doen aan elk kene. Nou elk kene verwijs, en sê gaan kijk naar die oorsprongklik, dan is het niet noodwendig naar mens wat hy verwijs nie. Wat hy hier ook naar verwijs is alles. Alles wat rekenskap is van jou. Jy sien, en dit is so typisch nie, as ons kijk naar omstandigheid, dit is nie een mens nie, maar hierdie omstandigheid is wat, Hy eis verantwoording. Wat is die type verantwoording eis hy? Om te, om, uh, as jy nou verder lees, omtreen die hoop wat binnen in jou is. Wat is die hoop wat binnen in ons is? Dit is die lewe van God wat binnen in ons is. Jy sien, so, dis die plan. As ons kyk na omstandighede, dan uh, sê hy heilig, en dis so kritisch, heilig jylle denke, heilig jylle verstand hoe heilig ons ons verstand, en dit is eilink waarby ek wil kom volgen, en dit is om die ervaardighede, die ergeestesvaardighede, ons verstand te heilig, so dat wanneer die omstandighede, wanneer die goeders op ons pad kom, wat ons voorbereid sal wees, om rekenskap te geer, van die volheid van die leven wat binnen in ons is, om rekenskap te geer daarvan, om dan op te kom, en om dan te spreek, Jy sê, later kom, om te spreek, om Godse woord te spreek, oor die omstandigheid, oor die situasie. Jy sê, want die goed kom vannacht na oud toe. Ek denk na nou aan Jackie bijvoorbeeld ook, in week, jy weet, dit is baie makkelijk vir een werkgever, om veel te sê, wat ons nie meer dienst nodig nie. Of, um, jy verwacht een groot transaksie moet afkomen, en jy verwacht een groot verandering in jou bankrekening, en jy miskiel kom in die transaksie nie af nie. En wanneer jy uh, by die dokter is en toetsen is gedoen en die diagnose is nie so positief as wat ou gehoop het het gaan wees nie. Jy weet, dit is die goed wat rekenskap is. Alles wat rekenskap is van die hoop wat binnen in ons is. En dan hoe reageer ons? Wat doen ons in die situasie? En jy weet, om, om dit te verstaan, ek het nou um, na nou my ander dag ook daarover gepraat, laatste hondag ook, oor die ding van van, die, hoe opperuit, en het is belangrijk dat ons weet, hoe opperuit die vijand ook, je weet, hoe, hoe opperuit hy, en ek wil hier, Pieter, ons, ons een bykie kyk na die slide, uh, eerste slide, wat ek daar het, onthou wat ons gesê het, ook daartijd, en as kom ek sê, so alwe opvolg, oor wat ek daartijd gesê het is, onthou nie wat ek gesê het is, dat die vijand, as ons kyk na al die, die goede wat om ons gebeur, en mense wat baie keer lelik is met ons, en wat rechtig na ons toekom, met idees en met planne, goed, wat, jy vir jys, wat ons voor ons self weet, maar dit kan nie wees nie, dit is nie moendlik jy die goed nie, ja, dan, dan is ons so geneig om met die mens te redikabel, en om met die mens die fight op te sit, en wat eindelijk is die, die mens nou een omstandigheid in my leven veroorzaak, wat vir my dit bitter moeilik maak, weet en hoe reageer, wat maak ek nou in die omstandigheid, sien ek die mens, fight ek die mens, Onthou net wat sê hy ook in die skryf, hy sê ons strijd is nie teen bloed en vlees nie, ons strijd is teen wees, teen die bose machte, dit wat achter dit alles sit, die vijand self, dit is teen waar die strijd is, en as ons gaan kyk na hoe die vijand opreid, dan sien ons dat die vijand, sy so, so, hele strategie is nog soos wat hy was in die tuin, is om, soos wat hy die slangse lichaam gebruik het daar, gebruik hy vandag, oortuig hy ons van sekere goed, en gebruik hy nog steeds die mense lichaam, om sekere goed terecht te kry, en, en sekere goed gedoen te kry. Want as my sien na die wereld daar buitenkant, en sien hoe lyk die wereld daar buiten, dan sê ek vele hy, gebruik hy heel wat ouwens buitenkant, om hy die wereld vir ons baie moeilik, en die mekaar te krap. Ok, en wat sê die heren oor dit, wat sê Jesus self, oor hy die vijand? Hy sê dat hy die vijand, hy die is, hy noem om die overste, hy sê om die mense moeder van die begin af sê hy, as die vader van die leen, hy sê, dit die een wat net steelslag en verwoes, nou, hierdie steelslag en verwoes, hy het ons naal nou baie oor gepraat, en ons, ons sien dit, maar weet jy, as jy gaan kyk na wat alles dit impleseert, dan sien ons baie meer van die goed, in ons samenleving vandag, as net bloot steelslag en verwoes, want ons weet nie altyd wat is steel, en wat is slag, en wat is verwoes nie, maar as jy die goed pieke gaan name gee, en pieke gaan uitbrei oor die goed, van hoe die vijand opreid, en waar hy oorals, jy sy vinger indruk, dan sien ons dat dit is die plekke waar hy toe kom. En um, ek bedoel, dit is in die bybelse tyd gewees, dit was in Jesus' tyd gewees, wat hy alreeds hierdie symptome gediagnoseer het in die samenleving. Oké, okay. en as jy vandag, kom ons as we bieke notes compare, as ons nou vandag gaan kyk na wat staan in ons blaie geskrywe, en jy gaan kyk wat staan in ons op ons Facebook geskrywe, jy weet, ek dink aan jou, Jan, Pauls wat die ook geskiet is, soor ek terug, sy dienst was ook in die week geweest, die erhovers. Jy weet nie, ons, ons dink in al die goed, ons kyk op Facebook, en ons kyk op Instagram, en ons kyk op Twitter, en al die goed, die verskillende, die media, die boodskappe, dit wat alles loob binnen, en dit alles floreer, dit van hierdie type van concepte, hierdie begrippe, wat ons hier achter sê, dit floreer daarvan. Dit is precies soos wat, dit is waarmee Jesus geconfronteer was, in daai tyd toe hy hier was. Precies die goed. En, wat um, dan hoorde as ons na dit alles kyk, dan sien ons, daar een baas brein achter dit alles, en dit is die vijand. Want hy los een bloedspoor waar hy loop, ne. Dit is die baas brein, hy los een bloedspoor. En dit die goeie nies, ne, is dat, ek wil hierdie ouwe is, hy is eindelijk maar gestroof van al sy kracht, en al sy mach, en alles wat hy het. En dan in 1 Peter is 5 vers 8. Kom Peterus wee met die skrif. Ek is so in die Peterus gewees. 1 Peterus 5 vers 8. Hy sê daar, hy sê wees nuchter. Dan wanneer ons na jy die goed kyk, dan sê hy wees nuchter daar oor. Hy sê en wees waaksam. Wees nuchter en wees waaksam. Hy sê want jylle vijand loop rond soos een brilne leeuw, wat, wat, wat, en hy soek wie hy kan verslind. En ek en jy is, is in die wereld en in die wereld waarin ons is, loop hy kon seis rond soos hy bril in leeuw, en hy soek wie hy kan verslind, en op ander plek weer, net op ander plek, is dit asof, ek, ek is nou nie precies seker waar hy skrif is nie, maar sê hy dat hy, die, die vijand, hou hom ook self voor as die engel van die licht, kan jy sien hoe, hoe manipuleer hy hom self, een kant is hy, hy hom soos hy die leeuw, die, hy die, hy die groot leeuw, en die ander kant, hou jy omweer soos een engel, van die lucht, as ons kyk na die lieuw, dan is het al, hey, jy moet skrik, verstaan jy, jy moet skrik vir jy die goed, jy moet skrik daarvoor, die ander geval is weer, is dit so subtiele manier, hoe die vijand inkom, en ons probeer, in ons denken inkom, en probeer ons oortuig, van sekere goed, ons oortuig, maar ons het een probleem, ons het een toestand, wat ongeneeslik is, of onuithoudbaar is, die omstandighede is te groot vir ons, die haie type van twyfelachtigheid, wat hy by ons wil saai, want dit sy hoofrol is, om twyfelachtigheid te saai, opzichte van, van skrik, en ten opzichte van, om so, op so subtiele manier, vir ons, bemoeie manier, vir ons te kom, weet u, selfs die kerk het, wat geval vir die goed, om, die skynbeeld van gevaar, die skynbeeld van wat goed is, aan ons voort hou, die skynbeeld, kan ons, in een sekere mate gerust tel, Yes, slik, homens, en ek dink die rede waarom Peter is en Paulus ons waarschiet in die vijand, want hy sê da, is nie omdat hy gevaarlik is nie, schat nie in die, die geval nie, is nie omdat hy gevaarlik is nie, die rede, hoekom hy ons waarschiet, hoekom hy ons sê, kom, is die skyn van die gevaar en die skyn van die goedheid, ons het al gepraat, nie, is hier die hele kwestie van, wat die vijand vir ons eindelijk voorhoud, is eindelijk een groot babbel, is eindelijk niks, maar hy houd dit vir ons voor, en ons val daarvoor, en as Jezus bid vir sy vader bid, en hy sê, en dan praat hy van die bose, dan sê hy, dat hy hulle van die, die bose sal bewaar, hy skryf het met die hoofletter, wat is hier die bose? Het is om, eindelijk maar net, wat hy eindelijk sê daardier, is om nie ons gesag, vader ek, ek bid dat die, die ouwens nie hulle gesag sal afgeen, nie. wat daar is, die gesag wat daar is, dat, dat, dat hulle dit nie sal prijs gee, nie. en dat, dat hulle sal oorgee, dat hulle hulle gesag sal oorgee, aan die, die bose machte nie, dat die, hulle sal bewaar, dat hulle dit sal doen, want hoekom is dit dan nodig dat ons, hoekom moet hy ons aan bewaar as hy dan niks is nie, maar hy bewaar ons, dat ons nie ons gezag afgeen nie, sê, dit is die uitdaging vir ons, het boos is die gezag van die vijand, hy weet om hy goed te onderskui, want soos ek sê, hy weet, hy die leeuw, want onthou hy hy self, hy sê, soos die leeuw praat hy hiervan, ne. maar as hy eindelijk gaan kyk, wie is die leeuw aan die achterkant van openbaring, dan sê hy dat die leeu van Juda het oorwin en deur sy oorwinning is die seels gebreek en is die boek oopgemaak. Jy sien en in Genesis praat hy ook daarvan van die jong leeu van Juda. Die wortel van David Jesus Christus, profeties Jesus Christus. Is dit die oogmerk van die vijand om sose leeu, jy weet, vir ons om, om, op, op die manier vir ons te skyn te wees. Jy weet, dit is tipies hoe hy werk typies hoe hy werk en um, ja, jy weet, ja het al soveel keer daar gepraat, jy weet, en ons besef dit, dat om geestes omvaardig te wees in die geest is nie een quick fix nie daar is nie een kuts oplossing nie daar is nie een vinnige manier, om ewerskielik nou, jy weet, as die omstandighede daar is, om dan gereed te wees en recht te wees vir dit nie, daar is nie een vinnige manier nie Dit vat tyd, dit vat, verhoud, dit vat tyd binnen in die verhouding, wat ons weet van. Jy weet, ek doel, jylle weet self nie, hoe voel dit as jy in die kaap loop, en daai syd-oostewind waai recht van voor. Jy weet, ek sal nooit vergeet, ek, ons het gemerk een jaar daar, en ons is van die stad, of ons is die marag iets gaan koop daar, in die, by CNA in die dorp, en ons kom so opgestap, en, die, en ons stap so om, so ons so om het draai kom, toe kom die syd-oostewind recht van vooraf. Dat jy moet letterlijk aan goed vasthou om vooruit te gaan, so sterk waar jy. En jy sê, dit is, dit is in daai, dit is precies wat ons soms ervaar, dit kom so vannag, kom dit, dan het ons hier die wind van voor, en, um, en wat dit dan vereis, is geestesvaardighede wat hier die gewoonte geoefend is, is hier die gewoonte geoefen. Is, nee? die die gewoonte geoefen ek wil nou kyk nie, ek het so paar goed en ek sies ek sê, jy weet, het is jy moet het recht verstaan, het is, is, is, is glat nie ruimpeel vir resep of niks ek goed nie, het is bloot net wat ek in my hart ervaar het en hoe ek dit ervaar, jy weet van, as ons praat van geestesvermoedens en ons praat van geestelike vaardighede en ek uit na my eigen leven en ek alkeen van jy weet kan getuig daarvan van wat er geestelike vaardighede praat ons van waarvan praat ons? jy weet Dit is ek wil julle kan vir julle self antwoord help en ek wil he um, Pieter as jy my na die volgende slide toe sal gaan assoblief en uh, ek sien dat die eerste vaardigheid wat ek wat ek sien is waar in ons vaardig moet wees en vaardigheid moet verkry weet om voorbereid te wees as ons ons dan nou wil voorbereid vir dit wat op ons pad kan kom weet ons beplan nie sikke goed nie dit is glad tegen ons verwysingsraam werk ons focus nie daar op, nie, verstaan my reg, maar as het kom, jy weet, uit ons arsenaal van vaardighede, wat gaan haal ek? Waarmee is ek en jy bemachtig, soos wat ons hier so sit? En as ons kyk na ons gemeente, die rol wat gemeente speel, binnen in die bemachtiging van vaardighede, jy weet, die gemeente kan ook net tot so ver gaan, en dan bly dit nog steeds ons van woelikheid, verder, nee. Die eerste vaardigheid is, ek sê, is die vaardigheid om in die woord vaardig te wees. Vaardig in die woord. En weet julle nie, as ek, Jezus, as ons weer kyk na sy voorbeeld, en dan sien ons dat, dis precies wat Jezus ook gedoen het, die dag toe hy die wind van voorkry, die syd wind van voorkry, die dag in die woestijn, toe die vijand naam te kom met al die goede, was hy oortuig geweest van die eendang. En dit is namelijk die waarheid, die woord, die woord. Want uit elke slag het die vijand geantwoord met daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. En is dit nie ook, jy weet, as ons gaan kyk, die volgende slide, Pieter, asjeblief. En nou, kennis van die woord, as, en ek breek het op, ek breek het op, ek maak het eenvoudiger. En ek sê vir myself, as ek praat van die kennis van die woord, dan beteken dit, wat sien ek in die woord? Wat sien ek in die woord? Wat kennis praat ek van? Wat sy vaardigheid van die woord praat ons van? En dan sien ek die eerste ding, is die kennis van Godse werk. Want nou net, ons verstaan moes nou, wanneer ons praat van die kennis, dan is het nie boeken kennis, ons swaar het op, en ons gaan sit en leer en leer en leer en leer, soos een levenswetenskap boek, en ons skrywe toets daar en ons kan volpunten kry, omdat ons die knowledge net so gememoriseer het, en onthou het, en nou kan ons het weergeen nie. Want hylle wat ek gesê het in die begin is, ons verwacht daarom nou van kennis om meer kritisch te begin dink. Jy verstaan? En ek geloof dat wanneer ons praat, op geestelike vlak praat, dan kan ons ook redeneer dat ons begin ook op daai vlak, begin ons ook anders te dink, as blootnet om kennis weer te gee. Dis een ander vlak kennis hierdie. Ok, dit is een kennis wat God aan my geopenbaar het. Ek soos wat ek die, die woord hoor en die prediking hoor, en soos wat ek self bemoeienis maak met die woord, so kom hier die waarheid en hy breek dier en ek verstaan dit. Je weet, en wat verstaan ons? Wat verstaan ons van Godse werk? Je sien dat het afgehandelde werk is, dat God in sy ris is. Je verstaan, het is kritisch dat ons het sal verstaan, dat ons hierdie kennis nie net bloot sal heenie, maar dat ons het sal verstaan dat sy werk afgehandel is en dat sy werk was gewees voor die grondlegging van die wereld af, het hy al ons reeds bedink, hy het ons al reeds in sy gedagtes gehad, ons. die mensdom, dat het nie een plan is, wat hy in ochtend vannacht uitgefigure het, en nou die mens gemaakt het, nie. en dat jy, toe jy gebore is, toe maar nie toevallige mens is, wat gebore is, nie. maar dat ons, in Godse hart is, toe hy die wereld geskap het, toe hy die skeppings, daar dag alles rechtgemaak het, en voorbereidings gedoen het, daar die dag nie, toe staan, in die geesteswereld, staan al die engele, staan allemaal gereed, in afwachting, om te sien, hoe gang die mens lyk, denk nie daaran, en God het die mens geskaap, hy het die mens gemaakt, hy weet, glo ons dit, verstaan ons dit, het het hier gebreek by ons, is dat Godse werk afgehandel is, en hy begeer, dat ons om as een vader sal herken, die skeping, om terug te kom, hy het ons gemaakt, hy het ons geskep, waar het hy ons die selaas omself gemaakt, as sy beeld na sy gelijkenis, om een verhouding te hee, dit weet ons nie, hy begeer dat ons om as een vader sal erken, en wie jylle nie, dis, wat ek nou dag ook hoor, iemand sê dit, en het is my so groot, is dat, is dat God wil gedierigdeer, aan sy sien geherinner word, in die sin van, wanneer ons van die sien praat, wanneer ons die sien bedank, wanneer ons die offer van sy sien noem, dan kom daar, jy weet, so half, as jy nou na een mens sal kyk, dan is het so asof daar iets in Godse hart wakker word, maar hy, jy snap dit, jy verstaan dit, jy weet, so, en dis Godse droom, is dat ons sal, dat is, dat, is dat ons om sal ken as een pa, en dat ons een broer gehad het, Jezus Christus, wat vir ons die pad rechtgemaak het, en opgemaak het, ons gaan nou by hom kom, en dat hy, hy begeer, dat ons sy liefde sal snap, dat ons sal, dat ons sal, sy hart sal herken, jy weet, dit is sy droom, en dit een van die vaardighere, en is om, wanneer ons praat van woordkennis, dan is dit zo kritisch, dat ons sal, kennis sal hee, oortuiging sal hee, van Godse werke, van Godse werk, die volgende ene, Peter, asjeblief, is, is, om kennis te hee, van Jesus' werk, jy weet, om, om, Jezus het gekom om die beeld en gelijkenis van God in menswees te vertoon. Jy weet, dis die ook om Jezus gekom in die aarde toe. Is om die menswees, om Godse beeld, om God Godse beeld en in mens as een mens te kom vertoon. En as ons die skrif lees, dan sien ons ons self binnen in die woord, nee, begin ons ons self sien, ons gaan later kom, my dis nog een vaardigheid, wat ons later sal uitkom hy het die offer gebring, die sy wonde het daar vir ons geneesing gekom, die, die straf wat op hom was, is ons vry, die vijand is uitgekleer, verslaan, en die op een baard en toon gestel, so moet aanhoore, nou kan ons kyk na die vorige slide, van die vijand, van stiel, slag en verwoes, maak het enige inpak op ons, maak het enige sin in ons denken, oor daai goed, maak het sin, nie glad nie, want die vijand is uitgekleer, Jy sien, en as ek die werke van Jesus snap, as ek die werke van Jesus verstaan, dan sal ek weet, die vaardigheid kom so op, as die vijand het geen houvast nie, die vijand het geen kracht nie. Hoekom? Hy uitgekleed op een baard in toon gesteld. Hy is in die op een baardheid in toon gesteld, as die verslane vijand. So, kennis van Jesus, ons het met sy dood saam met hom gesterwe, saam met hom opgestaan, ons is recht vir Godse geest. Jy sien, dit is omkennis te van Jezus betekene, dat ek weet, dat ek, die rede waarom ek met die vader kan praat, waarom ek met hom kan praat, soos met die vriend, soos Mooses, met die vader kan praat, soos die vriend, die rede daarvoor is, is dit wat Jezus gedoen, het sy werke, maak het vir my moendlik. Jy sien, en dit is so belangrijk, nie, dat ons, ons kan nie in een verhouding met die vader wees, as ons nie hierdie rol wat Jezus gedoen het, as ons nie sy rol snap nie. Want jy sien, die rede hoekom ek vrymoedigheid het, is nie omdat ek voorbarig is nie. Die rede hoekom ons vrymoedigheid het, om openlik met die vader te praat, het, om om pa te noem, om om abba vader te noem, om om pa te noem, die rede hoekom ons dit kan doen is, is gevolg van Jezus' werke. Jy sien, dit is so kritisch om ons, dat nergens praat ons, as ons praat van vaardighede, en om hierdie vaardigheer in te oefen, nergens praat ons daarvan, dat dit in die vlees is nie, dat dit die eie effort is nie, kan jy ons achterkomen al so ver, wat het God gedoen, wat het Jesus gedoen, en ons kyk die volgende ene is, wat is die kennis van die geese werk, wat is, jy weet, Jesus sê self, jy het beter dat ek gaan, nou sê hy so, hy sê want ons stier vir julle trooster, ons, wie is ons, ek en die vader, om stier vir julle die geest, die heilige geest, om jylle te kom leer, om vir jylle te kom bystaan. Nou is Jesus nie net in Galilea nie. Jy sien, Godse geest is oorals. En dis die wonder van God, is dat sy geest is oorals. Jy weet, en niks beperk om nie. Niks beperk om nie. Die trooster is ook ons leraar tot gerechtigheid. Hy leer ons hoe om te verstaan wat God Godse werke was. Hy leer ons hoe om te verstaan wat Jesusse werke was en hy openbaar dit hy maak het vir my duidelik nie Janne, nie ek nie, nie iemand anders kan vir jou openbaring gee nie ons, dit is Godse Gees wat alles, al die werke openbaar en um, daarom kan ons in ris wees hoekom? omdat die werke klaar afgehandel is Jesus' werk is kla afgehandel Godse werk is kla afgehandel al wat die geest doen, die geest werk maar wat doen die geest? die geest oortuig ons En die geest is altyd teenwoordig, die geest is altyd by ons, ongelooflik om te dink, hoe nabij is die geest, weet, hoe klaus is God, hoe nabij is hy, ek krui die week weer, ek is uh, een dag kiemelieter geryn op pad, kom net weer op my op, jy weet, heren, hoe nabij is hy, hoe nabij, hy is so nabij, weet, dit is, ja, dit is so great, nie, om te besef, dat, wanneer God met ons praat, wanneer ons met hom communikeer, is dit nie een kwestie van dat, dit is een kwestie van in my mond, en in my hart, jy weet, so nabe is hy, aan ons, hy breek vir ons die woord oop, hy laat ons oog sien, ek sê het vir oogend en ek dink nie, oor die skrif van 1 Korinties 2 9 ook, en, eh, um, want die geest openbaar het in ons, hy sê, en hy laat ons oog sien, ons oor hoor, en ons gedagtes verander, wat ons nog nooit gesien, wat ons nog nooit gehoor, en nog nooit gedink het nie, dit wat die geest doen, dit is wat die geest doen, hy openbaar dit aan ons, hy maak dit vir ons duidelik, dan nou hy sê hier, maar ja, 33, 3, weet as jy, my anroep, sal ek jou bekend maak, ek sal jou bekend maak, in die oud testament, waar hy sê al, na dit, wat Jesus kom doen, en hy wees na, na die absolute, die rol wat die geest speel, is dat, hy, die geest sal het openbaar. dit wat hy nie ken nie, in die omstandigheid, dit rol, dit kom aan, die wind is van voor, en dan skop hy die, die vaardigheid in, van, heer, maar wat het hy gedoen, wat het Jesus gedoen, sien, ek hoef nie nou met gebed luister, ek hoef nie nou te gaan vraag nie, vader, Ek hoef nie te gaan smeek nie, want dit is kla afgehandel. Jy sien, dit is ook so kritisch is, dat ons sal so verstaan, wat is Godse werk? Wat is die geese werk? Wat was Jesus' werk geweest? Dan sal ons snap, dat dit afgehandel is. Ons sal nie paniekera geraak nie, ons sal nie gestres, ons sal nie gepespannen raak nie, want dit is afgehandel, dit is kla. Jy sien, sy geese oortuig my daarvan, van die werke van God en van die Seen nou okay, kom ons kyk na die volgende, vaardigheid, ek noem my die vaardigheid, en die geloof, of die vaardigheid van geloof, nou ons het, baie lang al oor dit ook gesêl, is hier die vaardigheid, en dat daar da ook een verwarring is, en was by my oor dit, is dis duidelik, ek, het gegeloo, ek moet glo. God het klaar gedoen, maar as ek nie geloo nie, dan is het so, dan gaan het nooit gebeur nie, en dan stop my geloof kort, en dan sien ek die effect daarvan, minderwaardigheid, en ek maak het nie, dit is hoe ek, hoe ek geopperuit het, en nou sien ons, ek wil, ek wil ons met anders tussen die twee geloover, die eerste ene, my geloof, dit is die geloof, om die afgehandelde werk van God, te aanvaar, uh, en om in begeerte te hee, om hierdie, om die verhouding te kom, in die skeppe van die heel al, Jy weet, en dis, as ek, ek kan net nie aan my self week verwijs, weet, is, toe ek die woord vir die eerste keer gehoor het, en ek sien, die positieve, absolute positieve God, het my hart totaal laat krummel, en besef, is dit hoe God like, en toe kan ek vir die eerste keer in my leven vir gehad, en te sien, maar hey, ek soek dit, ek soek, ek begeer dit, en sien, wat was dit geweest? Dit was geloof gewees. My geloof gewees om te sê, Heere, maar as dit is, dan wil ek het hee. Hy begeerte om te sê, maar ek soek dit. Je weet om te sê, Heere, maar ek soek meer. Ek soek meer van die. Ek begeer meer van die. Dit is my geloof. Je sê, dan skop die ander geloof in. En uh, ek, om, om ja te sê, Heere, ek soek dit. Weet, en dan kom ons naar die volgende ene toe, van Godse geloof en dit is namelijk, dat God die mens geskapen het nie, ek bedoel, hy het nie die mens geskapen met die oog om, met die gedachte van, dat die mens gaan vlop nie, hy was so oortuig nie, dat dit wat hy daai dag maak, die mens wat hy geskapen het, dit is absoluut die beste, wat hy kon gedoen het, dit is die kroon, die beste van sy skeping, is die mens, so God glo in die mens, God het een hart, het een vertrouwe in die mens. Jy sien, en ek wil daaran, ons, ons kan niks daaran doen, he. jy kan het afvaard of jy kan het los, maar God het een hart vir jou en vir my, wat by niks anders kom nie, he. God het een liefde vir my en vir jou, wat by niks anders kom nie. Jy sien, en dit is Godse geloof in ons, in my en jou, is dat hy het alles gedoen, wat hy moeilijk kon gedoen het in sy sien, om in die verhouding terstel en te sê, ek het alles gedoen vir jou. Jy kan maar net wees, oh. andere, jy kan net wees, want ek het kla alles gedoen vir jou. Je weet, en dit is daarom, hoef ons nie te twyfel over wie ons, en wat een er gezag ons in Christus het nie. Weet, die ergste van alles is dit, toe die mens geskapen het, het hy hom nie net geskapen, en as beeld tegelijk in is nie, maar het hom gekroon met nog een belangrike ding, en dit is namelijk die gezag om op aarde te heersen om oor omstandigheer te heers, en om in die, in die wereld te heers, dis waar hy ons gekroon het, hy het het vir ons gegee, en vooral toe die vijand het nou, toe die mens het appliqueer, en het Jesus gekom, en het Jesus het vir die mens kom teruggega, en gesê, heers, wie eens, ons het die autoriteit, ons het die gezag om te heers, sê, is dit nie awesome nie, dis die geloof wat God in my en jou het, is dat ons heers, hy buiten sy naas by ons as een fout maak nie, want hy weet sy sene daarvoor ingestaan, maar jylle ouwens, die uitnodiging in die, en my eie lewe, my eie hart is, is dat, hoekom het ons tyd mors, jy weet, hoekom spandeer ons die ere meer tyd, uh, om hierdie vaardighede te kry, by, jy weet, en om, om bekwaam te raak in die geest, om vaardig te raak in die geest nie, eerder as om ons tyd te mors met, weet my nie, die focus wat van ons gesteel wil word, dat hy nie twyfel in die mens nie, dat hy gloe in die mens, omrede, hoekom, omrede hy volkome, heeltemaal, 100%, hy weet 100%, wat het daai dag, gebeur, in die kruis, hy weet 100%, wat het gebeur, toe Jesus dood was, hy verstaan, hy weet het, hy weet 100%, daarom is hy, is hy so vol vertrouwe, en het hy so veel geloof, in in die mens, omdat hy weet wat Jesus die prijs, omdat hy ken wat Jesus dag prijs gegee het, en wat hy opgeoffer het, wat, wat sy offer hy gebring het vir ons. Maar hy weet ook waarmee hy hom opgewek het in die dode, en nie net vir hom nie, ons weet maar saam met hom en met hom is ons opgewek in die dode. Uit. En daarom het God vertrouwe, daarom het hy geloof in ons, oons nie om ons werken, nie omdat ons enigszins iets, weet krijk doen of wat, wat nie, ons werken nie dit God by hom bestaan het nie by hom tel het geen punte nie wat wel by hom punte tel is wat het Jezus gedoen, dis wat punte by God tel en onthou nou net die mens is saam met Jezus daar en hy het saam met Jezus opgestaan en ons opbereid vir dag saam met Jezus jy verstaan, en sy gees opbereid ons maar dis vir mens om dit te aanvaard of te los as jy dit nie aanvaard nie, as jy dit nie vat nie as jy dit maak ermee wat jy wil dan is dit die gevolg dan is die gevolg daarvan is mis nou maar, jy weet die ergste maar ons, as jy een kese gemaakt het en gesê het ek aanvaard het, ek sê ja hier, en ek wil, want dit is ons geloofgedeelte, die rest is alles Godse gedeelte Goed, dan wil ek afsluit met die laaste ene, en um, dit is namelijk die derde vaardigheid, om vaardig te raak in die, in die, die spiel. Je weet, die vrou, vooral, ek denk jylle allemaal weet, die vrou ons vooral, vaard, ons mans weet hoe vaardig ons vrou ons voor die spiel is, Jy weet, om hulle self mooi te maak en recht te krijn, al die goede. Maar ek so vir julle sê, dat in die geestwereld, hoe vaardig is ons in termen van om ons te speel in die woord hoe vaardig is ons wat dit dan betref en soos ek sê, dit is die deel wat ek in my leven beskou as die grootste uitdaging nou, as ek kyk na my verhouding my heren, is dit my grootste uitdaging nou, want, is in hy area is om myself te speel en om myself in Jesus Christus raak te sê Jy sê, dit is, daar is niks wat so oortuig, as ek na myself kyk, is dit een van die goed wat vir my die, die penny die beste ladder op het, ten opzichte van Godse hart, is die dan, die mirror bible, van Franswa, jy weet, is om te besef, jy weet dat, dat, ons mens is die image van God, jy weet, en hy het goed gedink, om ons die image te maak, van hom, en ek sê wees dit het alles gebeur met Jezus, wat gesterf het, ons is saam met hom saam met hom opgestaan het en dit is die sleetel tot ons beeld van God, is daar jene Jezus het gekom om die beeld en gelijkenis van God ons het dit net al gesien, in menswees te vertoon die bybel is nie een handleiding nie, ons het baie in die oud tyd, het ons baie die term gebruik van, dis ons manual, jy weet, as jy kyk na Mooses, dan klink dit nogal reg in termen van Moosesse tyd, dat die geskryftes was een manual gewees, een handleiding van hoe om het te opreid, jy weet, as jy die ding moes gebouw het, het God vir hulle precies so instructies gegee, van hoe en die breedte, hoogte, diepte en al die goed, hy instructies is perfect gegee gewees, jy weet die, Ek het nou die iets gesien oor, dat een baie goeie onderwijzer is, iemand wat vir die kind leer, om te gaan op die rechte plek te gaan soek. Maar hy sê nooit, die goeie onderwijzer sê nooit wat om te sê daar nie, wat om te kry daar nie. Gaan soek. En weet, en ek sê, dit is, dit is precies hoe God ook opereer, in die woord. Gaan kyk in die woord. Hy sê nie vir jou alles nie. Die woord sê nie vir alles nie. Die openbaring van God, die gees wat van God openbaar vir ons dit. En dit is die ding wat hy opgewonde maak van die woord, is dat sy geest toon vir ons goed, wat ons nog nooit gesien het nie. Wat ons oor nog nooit gehoor het nie. Jy sê, is dit nie typies nie, van God sy hart nie. Hy spil nie beans oor alles nie. Hy soek ons juist persoonlijke verhouding met elke ene En as ek my komit vir die verhouding En ek stap met hom saam die pad Dan openbaar hy Die wat die oog nie geseen en die hart nie opgekom. het nie Wat die mens nog nooit bedink het nie Die, die openbaar aan ons elke ene Persoonlik Vir jylle, persoonlik En het kost vir ons om die vaardigheid aan te leer Oor hoe om ons self te spiel En dit is die uitdaging vir ons Dit is die uitdaging. Want wat gebeur het in my leven is dat die persoonlijke toewijding en die streng nakoming van sekere goede, dit was moos, hoe ons geopreid het, is nou vervang dier verliefdheid. Nee, is dier verliefdheid vervang. Dier liefde wat in ons hart is. En die liefde wil kost kry, die liefde wil gevoed word, nee, vraag maar die vrouwens, mans, vraag die vrouwens, dat die liefde wil gevoed word, hulle wil heel tyd hoor, hulle wil heel tyd beleef, hulle wil heel tyd ervaar, jy sê, en dit is, hoe God sy gees ook opruid, en as, hoe meer ons, hoe meer ons, met die liefde omgang, met die, met sy gees omgaan, en ingaan, want jy sê die voorrecht wat ons het, wat ons het, wat Jesus vir ons moendlik gemaakt het, is deel van sy werke geweest. is om vir ons die dier oop te maak, so dat ons kan ingaan en by God gaan sit aan sy voet en met omhaal te hou. So, die dag, ek dink, laas sondag het Jan ook daar oor gepraat, nie oor intimiteit. Dis die uitdaging, om daarin te gaan. Om in te gaan by hom. En om met hom die persoonlijke uh, contact te maak. Persoonlijke contact te maak. Ja, ach, ek dink, daarmee is ek klaar. Jy weet, as jy, as jy na Jacobus kyk, dan sê Jacobus, ach het luidere vreig, dis al die goed op jou pad kom en wat, wat, wat. Weet, mens verstaan dit nie, mens dit nooit verstaan nie, maar weet jy, as jy mens kyk na vaardigheid, hoe word vaardigheid ontwikkel? Hierdie vaardighede gaan die beste ontwikkel word, of gaan ontwikkel word. Ek wil nie sê, dit is die enigste plek nie. Mens hoef jy nooit wendig in, in die goede in te gaan om hierdie vaardighede te ontwikkel nie. Maar ek sê vir julle as hierdie goed dan op jou pad kom, as die Suid-Ooswind van voorkom, dan uh, dat die ou nie paniekirig raak daar oor nie. Dit is een goeie geleentheid, is een goeie geleentheid, om dan te gaan halen in die arsenaal, hierdie vaardighede, nie, hierdie vaardighede, van die kennis, van sy, van die geloof, en van wie is ek in Christus? Weet hoe spiele, hoe sien ek myself, in hierdie situasie? En waarop kan ek staan? Waarop kan ek staan in die situasie? Wat is die ding wat uitstaan bo alles? Waarop kan ek staan? Is dat in Christus is ek tot alles in staat. Tot alles in staat. So daarom gaan ek nie paniekraag raak nie. Goed, ek sien jullie met jullie woord oor. Vader, dankie vir die voorrecht wat ons het, jyre, om, om jy te ken en met jy pad te loop. Jyre, en so oortuig te raak jyre, van jy vaderskap van broederskap in Jezus, en ook van reisgenoot, levenslange companion, namelijk die Gees, dat saam met ons loop, en dat ons nooit alleen is nie, dat die alle afstand gekanceleer het, en dat die so nabij gekom het aan ons, dat die persoonlik met ons die pad loop, vader, Dat het, een, dat het nie nodig is vir ons om in een groep aan te sluit om die pad te loop nie, dat ons nou maar een van die groep is nie, maar jyre dat jy eerstens vir ons persoonlik ontmoet en dat jy persoonlik met ons die pad loop, jyre ons eer hier daarvoor en ons sê vir jy dankie dat jy persoonlik met elkeen van ons die pad loop en dat jy ons elkeen jyre bemachtig en dat jy net van ons vraag, om my net saam te kom, en my net in te koop, en, en wat jy reeds gedoen het, wat Jesus kla gedoen het, dan sal die geest ons oortuig, en die geest sal, heren, sal vir ons optel, en vir ons bekend maak, wat ons nog nooit gehoor, of gesien, of bedink het nie vader. Dank jy daarvoor, in die naam van Jesus, bid ons dit, Amen.